je naweza kutumia dawa ya kuzuia kushika mimba bila ni ya mume wangu arudishie hospital tena Bismillah Masala ya kutumia dawa ya kuzuia mimba ni masala imezumuzwa na wanavioni wa <coughs> sana kuna wala ambao kwamba ameshikia amba wameweka Yana umweka mshiko ambayo kwamba ni wa nguvu zaidi ni kuna wale ambayo kwamba wameshika mshiko katikati na kuna wale ambayo wamefanya tasahhu. Lakini tukirudia hata katika wale waliozungumzia Sheikh Albani rahimahullah kuhusuyo masala na ile ni mambo ya kuzuia kuzuia mimba kutumia dawa ya kuzuia mimba kwanza ni je inafahamu haifai. Sababu kuna wale ambayo kwamba wanachukua kauli ya kuwa Baadhi ya wa sahaba walisema kunna na'zil wal Quran yanzil tulipokuwa tukikutana na wake zetu katika kitendo cha ndoa na Quran inateremka na ingekuwa wangekuwa wange, katika riwaya nyingine ingekuwa kama ni jambo ambalo kwamba alifai tungefanya nini? Tungekatazwa. basi wengine akachukua hiyo inaonesha dalili ya kunini ya kuzuia mimba. Na kuna hadithi kwamba kwamba sahaba kuna mtu alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba akamwambia mimi kuwa na mke hima nafikiri kuwa mimi nikimuingilia naogopa kuwa ashike mimba kwa hivyo nilikuwa wakati wa wakati manini napotoka naitoa nje mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mwenyezi Mungu uh, Mwenyezi Mungu taala kitaka liwe mimba litakuwa baada muda akakuja akasema amekuwa na mimba akasema si nimekueleza hasa kuna wengine wanachukua msimamo kama huo kuwa wanaona inaruhusu kuwa nini inaruhusu mtu kutumia dawa ya kuzuia mimba na kuna msimamo fulani ambayo kwamba kwa amba mtume Muhammad sallallahu e, e, baadhi ya maulama miongoni mwa ksheqalbani hasa maulama wa wameona kuwa na kina Sheikh na wengine kuwa hiyo ni jambo ambayo kwamba alifai na kuna wengine anashukana na hadithi ambayo kwamba tulisoma hapo tazawajul waduda walud Faindi in mukathiru umam kwa hivyo tazawajul waduda walud kuna wengine amechukua amri kuwa ni kowe amri oeni wanawake wenye ku, wenye ku, kuza fa in mukathiru bikum umam kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa nini kuonesha kuwa hiyo kutumia daa ku, ya kuzia mimba Siyo jambo wa halali miongoni mwa Sheikh Albani na tena wakasema ni kuonesha kuzuia dawa kutumia dawa ya kuzuia mimba miongoni mwake mimi nini ni yule ni yule sahaba aliyemkujia mtume akisema hataki mke wake au kijakazi wake kishike mimba kisha baadaye mtume akasema Mwenyezi Mungu atakata ile kwa hivyo ni mas alambaye ina mvutano lakini ukiona katika upande mwingine ambayo kama tunaweza kusema katika ambayo ambayo ina ina hata ina, ina, ina, shakudhimin walizumzia kuwa hata kikuwa itakudhuru sababu kuna masala ambayo nilisoma kuwa aliuliza swali kuwa je je mtu mtu mke akikuwa mtu akitumia dawa dawa kuzuia mimba kuzuia nini kuzuia yaani kuna madhara fulani atakayampata inafama hifai akasema haifai kwa hivyo kuna wengine ambayo kwamba anaona inafaa na wengine anaona haifai. Lakini tukirudi upande mwingine je dawa ya mimba ina madhara hawa ina madhara? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la dharara wala dhirara. Msifanye kitu ambacho kwamba kitawadhuru. Natoaona hata wasiokuwa Islam hata katika Europe karibuni walifanya maandamano kuwa haya madawa yanaletea wanawake nini? Kansa kwanza hapo ikikuwa ina mdhuru maana mwanadamu tahari kwa ni haramu kwa Mwenyezi Ta'ala anasema wala tulqu bi ila tahaluka. wala ila tahaluka. na wengine wakasema haifai mtu kuzuia mimba wakati ambao kwamba anafanya nini anaogopa fakiri kwa sababu Mwenyezi Mungu Ta'ala ndio anaruzuku mja wake kwa hivyo mvutano juu lakini msimamo wangu kwamba naona kwa sababu ikikuwa jambo madhara Haifai. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala mtume wa sallallahu alayhi wasallam anasema la dhara wa Kuna kuhudhuriana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la ta wa la tulku bi aidikum ila tahluk. jambo ambalo kwamba itadhuru. Lakini je, kama ni jambo ambalo kwamba daktari amependekeza kuwa inafaa wewe ajizuie sababu ya sababu jambo fulani mambo fulani na mambo fulani itakuwaje kuna wengine ameruhusu lakini mtizamo wa mashehe ambayo kwa kama mashehe wetu wa wakubwa walikuwa wanasema haifai kutumia nini dawa ya kujizuia mimi hasa mtu akiogopa nini Ufakiri. na naweza kusema hayo mazungumza wa alam.